Валентина навіть зніяковіла, «Отобі ще Віктор витратився на такий костюмчик, чи на брошку у вигляді складної петлі, в серці якої скромно переливається невеличкий діамантик. Ще на квіти, на пряжку, яку сам і вип'є, на шматок і м'яса, який сам і з'їсть, це туди-сюди, а на подарунки? Навіщо? Валька ж багата, сама собі купить». «А він мені нічого не купує, Софія Андріївна. Жодних подарунків», – чесно призналась уперше в житті Валентина. «Це що за чудо?» – звела до гори брови Софія. «Що за коханець такий?» «Йому від людей не сором. І від самого себе. Коханець існує на те, аби...» «Я так думаю, Софія Андріївна, Кохає... коханець на те, аби кохати...» Високим штилем натхненно перебила її Валентина. «А Віктор мене кохає. Кохає? Так, дуже сильно!» Її обличчя виглядало розгубленим. І чого це Софія узялась громити своїх на всіх фронтах? Вона ж перевела колишню викладачку в ресторан задля іншого, щоб заспокоїтись, розслабитись, щоб Софія Андріївна зняла стрес, щоб відшептала, як ворожка, її біду і муку. Софія ж уміє. Валя пам'ятала це ще з училища і відчула в лікарні силу її слова і рук. А вона залізла зовсім не туди і робить зовсім не те. Ніхто її не просить засуджувати Віктора, розбирати його вчинки. Та Софія зрозуміла це й сама. «Цілком погоджуюсь, Валюшо, він тебе кохає. Кохає, кохає, кохає. Коханець на ти існує, щоб кохати. Амінь!» Зав'язали тему, вибач. Більше ні слова про крокодилів. Чудове вино. Спробуй салатик, надзвичайно смачний. Давай спитаємо в офіціанта, як його готують. Молодий хлопчина з кроваткою метеликом саме заходився чимно пояснювати двом високоповажним паням, як готують салат із кальмарів з грибами. Коли за його спиною виросла постать кремезного, широкого в плечах чоловіка. Могутня шия напинала комір, здавалося, Верхній гудзик от-от не витримає і вистрелить. Чоловік завис над столиком у загрозливій позі. Руки в кишенях, голова упередмов у бека, що зараз підчепить необачного матадора на роги, ноги на ширині плечей. Дивився на Валентину з-під лоба. Мріяв, міряв поглядом, усе. зачіску, виріс блузки, який, мабуть, видався йому за глибоким, спідницю, підницю яка, мабуть, видалась за короткою – тарілки на столі, яких виявилось забагато, рівень вина у каравці, який також не викликав схвалення. Перевів важкий погляд на супутницю винувати ці візиту. І аж тут трохи замислився над подальшим сценарієм. Була б тут Зіна, все виглядало б сонячно і красиво. Він би розмазав її постолодним поглядом. Але ця пані у відпадно дорогому костюмі з відпадно дорогою прикрасою Такий костюмчик в їхньому місці дозволяла собі носити тільки срібна леді. Віктор на цьому розумівсь. А хто ж тоді з валькою? Хто може дозволити собі дивитись на нього, Віктора безродного? Так відверто нахабно, так обурливо зверхньо, з такою іронічною посмішкою, наче він тут якась шістка. Віктор погойдувався з п'яти на носок міряв поглядом цю феміністичну парочку за столиком і гарячково розмірковував, як йому завершити розпочати дійство. У такій загрозливій позі не можна стояти довго. Треба або вибухати, або забиратись геть. Ще можна перевести все на жарт. Сісти з дамами за столик, познайомитись, замовити шампанське. Такий вихід виглядав би оптимальним. Але тоді піде на нівець усе інше. Піти без підзарядки сьогодні Віктор не міг. Надто голосно волали потужні акумулятори. Останнього разу Валька поділилася з ним скупу, Ледве вистачило на день. А вдома ще й Жанна, як сказилась. п'є кров, наче п'явка. Чатує, пильнує, з дому не вийдеш. Могла б, на зирці за ним ходила б. Дратує. Ну їх тих бабів, набридли. Та як, Любонько, знову за своє? «Таскаєшся по кабаках, шльондро? Випиваємо за кермом? Хлопчиків знімаємо!» Він хопив за метелика переляканого офіціанта, який пробував щось белькотіти на своє виправдання.